Bosarren unitatea, B. Laneko zeregin batzuk, Iru. Nire lanagatik asko bidaiatu behar izaten dut. Udan, jendea oporretan dagoen bitartean, ez izaten dut atxeden ikartu. Baina, neguan, bidaia ederrak eginali izaten ditut, merkeago gainera.